Поміж ожинником наче запеклась чорна рана. Крізь неї просвічувалася земляна долівка, а на ній два спотворених мертвих тіла. Звістка про юркову смерть застала дану біля криниці. Загрекана степця вагання чомусь спочатку вихопила у неї від розводою і поставила на землю, а тоді вже затарабанила, заглядаючи при цьому в очі. Там двоє хлопців із лісу, на форманці. Їх селом возять, показують. «Мо, хто впізнає своїх, кажуть, то вже останні, б виділа, тип тіко виділа, які вони, один без голови і без рук, у другого ні лиця, ні грудей, тіко вирва, підірвалися, щоб не здатись, воно, може, ліпше отак зразу, аніж потім відмок пекельних, та й родину тягати не будуть, але про одного все одно знають, то зміє бор, вони давно по його слідах ходили, а хто він правдиво, мо і не з нашого села, чи таки з нашого, ти хіба не віддаєш, справді не віддаєш» а другий – його охоронець. Про нього теж ніць незвісно, звідки, чий. Ганя уважно дивиться на Дану, ніби чогось чекає. Може, є її сліз, може голосіння, що потім було, що розказувати сусідам. Але Дана ніби з каменю витисана. Ти б йому пішла, попрощалась, думає, що така вже тайна велика. В селі ж усі все знають. Ганя ж добра від того кам'яного даненого мовчання. Не побігла. Відвернулась до криниці. Вхопилася на цямрину, хотілося впасти у темне кружельце води і разом з тілом втопити свій нестерпний, невимовний біль. Але дитинча у животі раптом заворушилось, засукало ніжками, ніби прочитало її думки, злякалося і благало не робити цього. Воно ж ще білого світу не бачило, а побачити дуже хоче. Мовчки відштовхнулася від криниці, мовчки прийшла до хати і впала на ліжко.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 Молодший невпевнено стинув плечима. Старший загракував попереднього до хати. Глянув на озміхненого Михайлика, який довірливо потягнувся до незнайомих чоловіків. «Де твій тато?» «На війні?» – враз посерйожнювся Михайлик. «Кого воює?» – у голосі стрибка непрохована підступність. «Німці!» – сказав Михайлик. «На відміну від вас не стрималась Дана. Різкий біль... Розвітнув її низ живота і гострими голками пронизав аж до грудей. В очах потемніло. Зойкнула і зразу ж закусила в уста, щоб не налякати Михайлика. Понад усе боялась, щоб ці перечесні пологи, сподівались на них через два тижні, не закінчилася смертю дитини. Чоловік, який щойно випитував Михайлика, зробився червоний як боряк. «Ми теж на фронті». «У вас тут є ще гірші за німців». «Михайлико, біжи за бабусею». Вона відправила малого з кімнати і випустила свій бій на волю. Її крик оглушив молодшого стрибка, той задолив вуха руками і кинулся до дверей. Старший хмикнув. «Ти б у мене побалакала, і не це, ти б у мене покричала, і з явним жалем, що не по його, вийшло. Рожай свого бахора, ще зустрінемось. і Я тобі тоді поясню, з ким ми воюємо». Під вечір народився Дмитрик. Дана давно вирішила – Якщо народиться син, то назве його цим іменем. У неї було два тата Михайло і Дмитро. Отже і брати мають бути Михайликом і Дмитриком. За три дні їй приснився сон. Навколо димчаного хутора рясно-рясно цвіте верес. Цвіт наче переходить у полум'я і зливається аж до неба. Вона береться обривати квіти, дивується, що вони такі гарячі, але не обпікають пальців і раптом чує, як хтось її кличе. Голос тихий тихий. І слів не можна розібрати тільки Дано. Спочатку їй здається, що це димка. Вона розгортає кущі з рясним червоними гронами квіті, підходить до подвір'я. Голос стає чутнішим, він лине від шопи. Дано, чому ти не приходиш? Чому ти мене покинула? Вона кидається до шопи. На сіні, там, де вони ще колись упершу свою закохану весну цілувалися з Юрком, спиною до дверей лежить чоловік а вона, як зачарована, йде на його голос. Чоловік повертається, у нього залите кров'ю обличчя, але вона впізнає його. Юрасю, розтущує очі, витирає сльози. На нею перелякана мама. «Що тобі, Доню, ти так кричала? Моєш щось подати? Може молока теплого чи чаю ромашкового?» «Юрко, він кликав мене. Дівчинка моя золота. на більш Юрка, немає. А тобі треба жити. У тебе дитина». Двоє дітей. Він мене кликав. Мертвий не міг кликати. Тобі приснилося. Ні, він кликав. Воно починає збиратись, але мама вириває від неї одяг. Куди ж ти посеред ночі? Почекай хоча б до ранку. Розпхинькався Дмитрик. Його плач приводить Дану до тями. Бере його на руки, кладе на подушку біля себе, годує. Чисте дитяче дихання заспокоює і ніби заколисує її.